Le bilan de la frekentación, hile, uh, bien sur, trele soban. Parte hartzearen bilana ez da bat ere ona. Mila irueun mila bostun pertsona ipatzen dira, hainitzez gehiago aurre usia zen bat entzat. La reponsa du publik. Amon abis, ha Être... Arrazoin desberdinak badira, Arotxarra alde batetik bestaldea intzineko egunetan piztuden polemika, batzuek berenganatu dutena eta aski da sare sozialak begiratzea hortarako eta ikusten da festivalak ez duela harrera ona ukan pertsona batzuenganik. E Et dernier element, avis, Eta hirugarren fundua ere kontutan hartu balance, behar dena, tokien anistasuna, programazioaren ahonditasuna, agian herria handiago batentzat egokiagoa zitekeena. disparité des lieux, l'importance de la programmation, euh, bon, c'était peut-être à la mesure d'une ville beaucoup plus importante que la nôtre. Voilà.